В просторих залах зібрані особисті речі братів Тобілевичів, цікаві документи, експонати, які красномовно розповідають про історію українського театру. Шумлят на вітрах гілясті крони дубів. Дрімає в затінку старовинна, проста українська хата, в якій були написані великі твори, Хазяїн Сто тисяч Мартин Боруля Дзюркотиць під коріння Джерельна вода Припадімо ж і ми До чистої води Нап'ємося З цієї Цілющої Криниці Легендарна Тачанка За Каховкою в Синій млі безмежні степи Таврійський степ Тебе безмежний океан над головою і золоте море хлібів, що розлилися в безкінечну далечінь. Високе сонце над простором, що пахтить дозрілими хлібами, жовто-гарячий озера соняшників, голубі сплески Марева на неозорому облії. Степове роздолье обступає тебе звідусіль, сіль, і п'янить, народжує високі думи. Український степ Незаморські прерії не випалене сонцем руде безмежжя. Ні, це широчинний окіл з древніми скіфськими курганами, з високими козацькими могилами, і водночас це молоді зелені квадрати лісосмух, кучеряві сади черешень, виноградні вози, густо уквітчені гронами. Але що це видніється в цій землі, Високий пагорб, на ньому здиблені коні, розвихрені гриви і чорна тачанка з гарячим кулеметом. Чито то постало з минулого? Колись в овіяних легендами степах клекотіли бої з революції. І билися тут з ворогами Фронзе і Будьонний, Блюхер і Примаков, а з ними ще тисячі тисячі. Колись тут у південних українських степах гула земля під копитами коней і гриміли червоні тачанки, поливаючи ворогів кулеметним вогнем. Одна з тих крилатих тачанок вихопилась на крутий пагорбу степу під кахолкою і зупинилась там навіки. В одній тачанці судилася незвичайна доля, вона відбилася у бронзі. Це пам'ятник героєм революції. Червоним воїнам. Дивне почуття гортає тебе, коли дивишся на баски гривастих коней, що раптом зупинили свій шалений біг на бійців у будьоннюках, співану в піснях тачанко. Здається, і справді вони примчали з минулого і коні, і люди, і вогниста тачанка. Угорі над ними шугають у високості крильні бревітри і ніби розносить по всьому світові славу про безсмертних звитязців революції. А коні, коні ржуть і мчать у вічність, розвиваючи на вітрі свої залізні гриви. Савур-могила. Я знав про неї з дитинства, разом з силою козачою думою, яка солодким щемом увійшла в моє серце, Запам'яталося навіки й те якесь незвичне і хвилююче слово «савур-могила». І уявлялося мені, що вона десь далеко на краю світа, овіяна кобзарськими думами. А тепер ось я стою на високій савур-могилі, з здавна в народних піснях і думах. «Здається, сама мати земля звела до неба свої нагріті сонцем груди». Сиві полини тут на могилі, розвиваючи терпку гіркоту, і викликають в моїй уяві картини далекого минулого. З чужого бусурманського краю, з гіркого полону, тікають три брати-невольники, два кінних, третій піший пішаниця. Поспішають втікачі на тихі води, на ясні зорі, до батьківської домівки». Та за ними женуться татарські людолови, Щоб спіймати непокірних, покарати лютою смертю. І вчуваються мені сумовиті перебори кобзи, Ніби ось тут на савур-могилі сидить кобзар-перебендя І хреблуватим старечим голосом наспіває сумну думу. А може то вітер бренить серед високих сріблястих полинів, над хвилястою рівниною, над полиновими пагорбами, над вигорілим степом стелиться легкий серпанок. Вдалині маячать у вечірніх спалахах сонця степові висілки, а ще далі десь угадуються міста. Давно колись тут лежав цілинний степ, і савур могила зводила серед цього безмежені безгаслий кратер вулкана степовий орел кружляє в блакитному бездонні, то спускається низько до землі, шукаючи гострим оком здобич, та знову стрілою шугає високість. Мелодійно і сумовито сюрчать коники, десь не озвався бабак і замовкнув, все, як було двісті триста років тому. І разом з тим не так. Бо враза вечірнє небо гуркотом реактивного літака, який на наче грім прокотився у вишені і затих. А коли над степом повистішили сутінки, з туманної далечі виступили вогні далеких міст, запалахкотіли в небі заграви домини Мартинів і відпливли кудись сиві легенди, відступили перед буттям сьогодення. І вже стала сталася могила, схожа чимсь на високий терикон, яких так багато в Донецькому степу ні, терикони насипали люди, і прийде час, коли вони їх зрівняють, щоб не було того чорного струп'я на поверхні землі. А савур-могила залишиться, бо вона як велична нерукотворна піраміда поставлена самою долею, і стоїть вона одвічно в цьому степу немов сторожова вежа. Вечеріє, над могилю розливається спокій, блосний дух полинів і немудра до болю проста та журбовита пісня степових цвіркунів. Та ще вчуваються мені передзвони кобзи. Так і здається, що лежить вона на могилі, опалена сонцем, і вітер перебирає на ній струни, розносячи степом приглушені дзвони. У зеленому гаю. Все тут, як у пісні. Стоїть гора високая, А під горою гай. Зелений гай Лесі Українки.